בעזרת השם יתברך ספר כוכבי אור המשך שיחות וסיפורים מההתחלה עד ראשי פרקים מהמאמר בליכוד תא וכולי שיחות וסיפורים והוא מעשיות והודעות נחוצות אשר הוצאתי מצירופי ופלפולי דברי האדמו"ר אור האורות רבנו נחמן מברסלב זכר צדיק וקדוש לברכה ותלמידו מורנו הרב רבי נתן זצ"ל בכתב ובעל פה, המורכבים בדברי הריזל ז"ל והזוהר הקדוש. הכרך הראשון נדפס פה עיר הקודש בשנת "כי איל תהרוג" לידה המחבר בעצמו. הרב הגאון, איש אלוקי נורא מאוד, מורנו הרב אברהם בן רב נחמן מטולשין זצ"ל. נאסף ונתקבץ גם שאר הכרכים מהכתב יד על ידי שמואל הלוי הורוביץ, והוצא לאור על ידו בשנת תרצ"ג. שיחות וסיפורים א. <coughs> כפי המבואר מדברי הבנו ז. שאף על פי שעצם המעשיות שסיפר גבעו ונעלמו בתעלומות לעין חקר, אבל ברוב הלבשתם במדרגה למטה ממדרגה, עד גשמיות זה העולם השפל, יש ללמוד מאיתם מוסר השכל אפילו בפשיטות, להבין משל ומליצה. נפלאתי קצת בראותי סיפור המעשה מהחכם והתם, אשר נהפך הדבר כל כך שהחכם בחוכמתו נלכד ונשקע בבן מצולה, וכנגדו התם הרחוק מחכמה, אשר גם מלאכת תפירת המנעלים לא היה ביכולתו ללמוד כראוי, נתעלה ונתרומם מאוד כמבואר שם. כי למה באמת יהיה כן, הלא כל עצם החכמה ואור המוח אשר בקרב האדם ומנשמת ורוח הבורא בעצמו ידבח, אשר נפח באפו מתחילת הבריאה. ולפי זה ממילא מבואר, שכל אשר יאיר בו יותר זה האור, היה לו להתעלות ולהתרומם, ולא התם ברחוקו מהחוכמה. והנה עוד ראו ראיתי כי גם בזאת הפליאה בעצמה, יש להתפלא במאמר המשנה, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין. ורוח באה ועוקרתו והופחתו על פניו וכו'. ומהחלטת לשון המשנה בסתם נראה שהיא סובבת גם על חוכמת התורה. באשר לפי זה מוכרח לפרש, שגם כל שבח החכם הנזכר בספר משלה, לא תסובב רק על החכם האמיתי, המקדים יראת חטאו ומרבה במעשים טובים. וכלשון הכתוב, יראת השם היא חוכמה. וגם מפה לפה שמעתי מאב... מאבי מורי ששמע ממוארנת בשם רבנו ז"ל, שדיבר מזה בפרטיות עניין גדולי החכמים בחוכמת התורה שהיו בימיו, וגם היו כשרים והחזיקו בדרך התורה ככל ההמון הבלתי חכמים כל כך. ואמר עליהם רבנו ז"ל שבכל זאת, אם לא ירבו ויגדילו את מעשיהם על זולתם, כפי המוכרח למדרגת חוכמתם, תזיק להם חוכמתם, כפי המבואר מלשון המשנה הנ"ל. ויתחזק לפי כל זה הפליאה הנ"ל, אשר למה באמת תהיה כן. ואולם בסיבת הפליאה הזאת חיפשתי ומצאתי מפלפולי צירופי דברי רבנו ז"ל, כי אין הכוונה בדבר החסרון שנמצא במידת החוכמה כנ"ל, שהיא מצד עצמה רעה חס ושלום. כי אדרבה, כל חסרון מידת החוכמה היא מרוב הטוב שנמצא בה. כי מחמת זה בעצמו שהחוכמה והמוח ומאור זריחת הבורא האין סוף בעצמו יתברך, אין ביכולת האדם המוגבל לבוא בה, אם לא בצמצום האמונה והיראה כנ"ל. וככל אשר בארתי מדברי רבנו ז"ל, בליקוד א' סימן ה', במשל ודוגמה, ממימי הים, אשר סגולתם לרפאות מהרבה מחלות. אבל כל הרפואה והחיים אשר בהם לא יהיה, רק אם הרוחץ בהם שומע את רגליו ואת פסיעותיו, מלבוא בהם יותר מכפי מידתו. וכן בדבר התועלת המגיעה ממימי הים לשוט ולבוא בהם ממדינה למדינה במסחרם זה עם זה. שגם זה לא יהיה רק בכלי ספינה שהם עדיין כאין צמצום המוכח לממי הדעת הנ"ל. שזולת זה הצמצום נטבעים ונשקעים בהם לגמרי חס ושלום. וזה כל מעלת התם בתמימותו הנ"ל, אשר גם בבואו לחוכמה כנ"ל במעשה הנ"ל לא רצה לסור מדרכי התמימות והאמונה והעירה שהקדים לזה, כי גם אז החזיק את עצמו במדרגת התמימות, ומחמת זה לבד העלה אותו מלכו של עולם ברוב המשרה והממשלה על כל השרים. כמובן בזה מצירופי דבריו הקדושים עם השיחות המובאות אחר המעשה הזאת. ב. מוארנת ז"ל יצא פעם אחת מטבילתו במים ונהנה אז מאוד מהמים. ואמר אז לאבי שמחמת שמים הם נמשכים ממקום עליון לאין ערך ברוחניות, כמובן מזה בכתבי הארי, על כן גם בגשמיות יגיע מהם טובה ועונג לאדם. ואף על פי שההודעה הזאת, מהמשכת הגשמיות מהרוחניות, נודע ומבואר גם בלי מספרי אמת, אבל ברוב להבת שלהבת כל דיבור שיצא מפיו הקדוש, נתחדשה אצלי זאת ההודעה, וראו ראיתי כי היא נחוצה ומוכרכת בכמה דברים. כי אף על פי שכל קיום התורה כפי האמונה בטעמים הרוחניים שבה, כפי חיוב דעת הבורא יטבח לאין סוף, כאשר נכתוב מזה לקמן, אבל מאלה הטעמים הרוחניים בעצמם נמשכים ברוב המצוות גם טעמים בגשמיות, וכמו שאבהר לקמן. תופס אני לדוגמה מילת זך, שנזכר בשמן המנורה, שנמצא גם בפשיטות שני טעמים בהכרח הדבר. טעם אחד, הוא שלא יכבה אפילו נר אחד, ואפילו בלילי תבת הארוכים, בסיבת הפסולת והשמרים הנמצאים בהשמן הבלתי מזוכח. טעם השני שלא יגרמו שבעת הנרות שום אישון ושחרות חס ושלום לקוטלי ותקרת ההיכל, אם לא יהיה מזוכח השמן בתכלית הזיכוך. כידוע להבקיעים במלאכה הזאת. ותפסתי זאת לדוגמה כדי להודיע, אגב, אורך, לאנשי שלומנו, כי מאוד מאוד הם מוכרחים להיזהר בהדלקת הנר תמיד שבבית ציון רבנו ז"ל, כנהוג כן בכמה צדיקים, שלא יביאו על זה משמן הפסולת והשמרים אשר יעשן וישחיר את התקרה והקטלים מבית ציונו הקדוש. וכמה פעמים נזדמן בתחילת הלילה או באמצע הלילה שנכבה לגמרי, ולא יאיר כלל אורו הנפלא והמוכרח כל כך בסגולתו לכל בני ישראל בגוף ובנפש. כמובן ארבע זה מהדברים בעל פה ששמעתי מאבי ומורי ששמע ממאורנת ז"ל. וברוב שקידת אבי על דלתי תמידות הנר הקדוש והנורא הנ"ל, חקר ודרש גם בדבר הפתילך לעשותה, באודות הכלי שלא תהיה רחבה יותר מכפי שניסה ובחן לכל זה. כי במיעוט רוחבה נתווסף בכל שעה נקודה חדשה מהפתילה, כנודע להבקיא בזה. וגם שלא תהיה הכלי קצרה יותר מדי. ג. ולדעתי יש הכרח גדול להודיע כל זה, כי מי יודע כמה יתערכו עוד חס ושלום ימי הגלות. ואף על פי שיצא מפיו הקדוש, האש אל עד ביאת משיח, מוכרח בכל זאת לכל אחד מאנשי שלומנו להמציא לזה התערותא דלתתא בכל ימי חייו. כי כפי עצם פירוש תלוין בלשוננו, יש בזה לצדד בפירושים שונים. כי גם אם לא נשאר מהתבערה והמוקדה רק ניסוצות קטנות ומעטות, נקרא זאת בלשוננו בשם תלוין, תוקד. ד. ובדבר אספתנו בימי ראש השנה מבואר מדברי מעונת זכר צדיק הקדוש לברכה, ששמעתי מאבי מורי ששמע מפי בנו רב יצחק מטולצ'ין ששמע מפיו הקדוש, שאף על פי שלבבו הייתה חזקה בביטחון ומבטח שתתקיים האספה הזאת עד ביאת גואל צדק אבל גם זה לא נאמר רק כדיוק המדרש מהכתוב, וצדיק ככפיר יבטח, ולא כארי שאין מתיירא כלל, כי בכל זאת לא הייתה ביכולתו לברר בזה ידיעה ברורה ומוחלטת. ואין רצוני להעריך בזה שכתב וכן סיפר פעם אחת בשם רבנו ז"ל, שיצא מפיו הקדוש בזה הלשון, כזה שולחן כמו אצלי כבר לא יהיה עד המשיח. וכאשר דיבר מוענד ז"ל מקיום זה המאמר מיום הסתלקותו והלאה, הוסיף בזה מעצמו, ואמר, כזה שולחן כמו אצלי כבר גם לא יהיה עד ביאת משיח. וגם זאת ההוספה, אם לא בפירוש יתמר, מכללה יתמר, כפי המובן בזה מדברי הבנו ז"ל בעל פה. ואף על פי כן הבין והשכיל גם זה מדבריו הקדושים, שבכל זאת יהיה נמצא מפליטת השערתו עד הגואל. ואמר בזה הלשון, פה התלחשו כמה אנשים, ופה התלחשו כמה אנשים. וכלשון הכתוב במלאכי, אז נדברו יראי השמי של רעהו וכו'. וכן מרגלה בפומה דרשת חז"ל, במדרש לה כתוב בקיצותי וכו', באתי עד קץ כל הדורות ועודי עמך. וכן אמר פעם אחת שסובב על רבנו ז"ל, הנוסח שנזכר בברכת ההפטרה, כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבא נרו לעולם ועד. גם אמר פעם אחת שהוא מקווה ומייחל שיקוים בזה הנר מאמר הכתוב, ואורח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום. וכן דיבר פעם אחת מהפלגת השטף מים רבים הנמצאים בזה העולם, תאוות רעות ומידות רעות, שאלות ומבוכות, אמונות כוזביות וכדומה. ואמר שבכל זאת יקוים, כמובא ברש"י, פרשת וישב, במשל הפחמי וכו', ניצוץ אחד יוצא מיוסף שמחלה ושורף את הכל. ואני ראה מכותלי מאמריו הנ"ל, כמשל האגוז, שנמשלים בו נפשות ישראל. כמובא בזוהר הקדוש, בעניין הכתוב אל גינת אגוז ירדתי. שבגמר הבישול נמצא בתוכו פרי יקר ויפה למאכל בני אדם. אבל זאת הפרי צמחה וגדלה מיום ליום בלי הפסק. וכאין זה נמצא צמיחת האמת מדור לדור. כמובא בדברי מוארנת בשם האריזל. ושעל זה אנחנו מברכים בכל יום מצמיח קרן ישועה. ואף על פי שכנגד זה, גם הקליפות המסבבות אותה צומחים וגדלים מיום ליום להסתירה מעיני בני אדם בכל עת ועת יותר ויותר. כי לעיני בני אדם וחושיהם לא נראה ונרגש רק הקליפה שבחוץ, והפרי גנוזה וצפונה בתוכה שלא נראה כלל. ועליו נאמר וירא אלוקים את האו כי טוב, לגנוז. אבל סוף כל סוף יצא חוטר מגזע ישי. אשר ישבר ויעביר רוח אטומה מן הארץ, ובהתגלות הפרי יראו עין בעין כי בכל ימי הגידול נמצא הכרח גם בהקליפות המסתירות אותה, להצילה ולשומרת די כעל ידי זה, וכעניין המובא בדבריו הקדושים בעניין הכתוב צופה רשע לצדיק וכו'. ויש בכל זה הרבה לבאר, ואם יהיה אלוקים עמדי אבאר במקום אחר. גם עין לקמן בהרמזים אשר מצאתי במעשה הזבוב והעכביש. אשר סיפר הבנו ז"ל, שהן הן רדיפות כוח הרע והנגדים מקליפת עשו ועמלק ימח שמם, הנקרא בשם סממית, ממין עכביש כנודע. כמובן בפירוש רש"י בספר משלי, בדבר הכתוב, שממית בידיים תתפס, שזה עשו, והוא שנאמר עליו הכתוב בעובדיה, בזוי אתה מאוד, כי הוא המבוזה מכל השקצים שנמשכים מקליפת עשו. כמובן בליקוד ההלכות הלכות תולעים בשם ספר הכוונות. <coughs> וכאשר תיתפס בהיכל מלך העליון ידבח, ויגיע עם עקבו ורגלו על הדף, שכתוב בו שם השם, כמובן מהשיחות שאחר המעשה, תתחיל לירד מטה מטה עד שיהיה נמחה זכרו לגמרי. וכמבואר מלשון חז"ל, הוא מובא בפירוש רש"י בפרשת תולדות, על אודות הכתוב, וידו אוחזת בעקב עשיו, שלא יספיק זה לגמור מלכותו עד שבא זה ונוטלה ממנו. וכלשון הכתוב שם בעובדיה, אם תגביה כנשר וכו'. ופעם אחת עמד מוהרנדזל בדבריו הקדושים כנגד הנבוכים שהיו באומן, אשר התפארו ברוב השתדלותם שיגמרו כרצונם להשכיח שם ישראל ויבדלו מן העמים, וכאשר עמדו כנגדו בראיותיהם ממה שכבר גמרו בזה הרבה גם בימיו במדינות הרחוקות כנודע, ענה ואמר זאת ברור לדעתי שאם תגמרו כרצונכם יחזור העולם לטוהו ובוהו. כי לא לאלה התהפוכות נברא העולם. ויש בזה להעריך קצת, כפי המבואר מצירופי ופלפולי דבריו הקדושים בכתב ובפה, על אודות אשר האין סוף התברך באחדותו הפשוט בעצמו, המציא כביכול השתנות בין מידותיו העליונות. זה לדין וזה לחסד. אשר אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואחדותם בכתוב השלישי גבוה מעל גבוה. ואשר בזה נתנסה אברהם אבינו עליו השלום בעת העקדה. אשר בתחילה שמח הזה השם יתבהח ומאמרו כי ביצחק יקרא לך זרע. ואחר כך בשמור ממידת הדין להעלות אותו לעולה, לא הכריע ברצונו הגופני וחיבת בנו לסמוך על הדיבור הראשון כי ביצחק וכולי. אבל ביטל את עצמו ורצונו בתכלית הביטול השם יתבהח. עד שהשם ידבח בעצמו הכריע מידת הדין למידת הרחמים ואמר לו אל תשלח ידך וכו'. וכן מרדכי ידע את כל אשר נעשה בגזר דין להשמיד וכו', שנגזר גם למעלה כמבואר מדברי חז"ל. ולכאורה לא היה לו להתיירא כלל, כי הלא כנגד זה היינו מחויבים להאמין בדברי הנביא ירמיה, ממידת רחמי השם ידבח ומאמרו לקץ שבעים שנה אפקוד אתכם. כחיובנו בזה הגלות להאמין בדברי הנביאים על ביאת הגואל שאנו מחכים אליו. ואולם ברוממות ההכרעה נ"ל נתיירא ונפחד עד אשר בא לזרוק זעקה גדולה ומרה, עד שיצא לפועל מאמר הכתוב נ"ל לקץ שבעים שנה וכו'. כי גם מתחילה ידע השם ידבח שיתעורר הצדיק מרדכי ויבטל גזרותיו. וידיעת השם ידבח לא תבטל כוח הבחירה כמבואר מזה ממקום אחר. וכל המלחמה הזאת למעלה ולמטה, שהתגברה בסוף גלות בבל, הוא עניין המבואר מדברי הבנו וזל בדבר הכתוב "לפתח חטאת רובץ", שכשהאדם סמוך לפתח ושער הקדושה, מתגבר עליו יותר כוח המסית, כמשל הנאבקים זה עם זה, שמובא בשיחותיו הקדושות שאחר סיפורי מעשיות, ומהפרט למד מוהנת ז"ל על הכלל. והודיענו מרחוק בעוצם המלחמה למעלה ולמטה שנמצא כעת בעקבות משיחה, בפתח הגאולה הנצחית שאנו מחכים אליה. כי בהתגברות ההסתות והפיתויים למטה לנפשות ישראל שיסורו מהשם מטבח, כי התגברות הסתות מידת הדין למעלה בקטרוגין לפני השם מטבח, שיסיר מנפשות ישראל להשמידם חס ושלום, וכל העולם היה חוזר לתוהו ובוהו על ידי זה. ואין לקמן בהרמזים אשר הוצאתי מצירופי דברי הבנו במעשה הזבוב הנ"ל. וכן נבואר מצירופי דברי מוהרנת בפירוש, בפירוש המעשה מהבעל תפילה שבספר סיפורי מעשיות אשר מידת הגבוהה שהיא מידת הדין הנמצא על השם מטבח ותורתו בתוכחה וקללות תתקרב בכל עת יותר להחריב את העולם הנקרא בשם מידת תאוות ממון. בעיקר רצון השם מטבח במידת גבוהתו הנאל היא הכנעה והביטול אליו מטבח כלשון רבנו ז"ל בסיפור המעשה הנ"ל, שהוא לשון הכתוב בתוכחה, או אז ייכנע לבבם. וגם אם קומת מידת התפילה, שנקרא בשם בעל תפילה, ומידת הממונה, שהיא הצדקה, מעבירים כתרוע הגזירה, לא יהיה עיקר העברתם ופיוסם למידת הדין והגיבור הנ"ל, רק בדחייה ועיכוב לזמן קצוב. אבל ביטול הגזירה לגמרי הוא בתשובה לבד. שישלמו את ההכנעה והביטול הנ"ל, שיזכו נפשות ישראל בעת גאולתם. ומה נכון ונפלא לפי זה, מליצת הנביא מלאכי בהכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה וכולי, אשר אין לנו נחמה יותר מזה. ואחר כך בסוף מסיים ואומר, פן אבוא והכאתי את הארץ חרם. כי אם חס ושלום לא יצא אל הפועל הכרעת מידת הרחמים, יצא חס ושלום אל הפועל תכלית ההפך כנ"ל. וגם למרחוק תבין בכל זה מה גדלו זכויות, האחד בעיר ושניים ממשפחה, המתרחקים גם היום ממבוכות הנבוכים וליצניהם, והולכים בעקבות אבותינו. ו. והנה בעניין הודעת חז"ל, זה סמוך לשמונה עשר מאות שנה, שבעקבות משיחה חוצפא יזגה, חוכמת סופרים תסרח, יראי חטא ימאסו, כבר הודיענו רבנו ז"ל שלא הייתה כוונתם רק על התגברות האפיקורסות וחסרון אמונה שבאלה הדורות. כי רק זה עיקר אבי אבות כל הטומאות שבעולם דדה בּה כולה בּה. כי אפילו העבירות שבינן לחברו, גנבה, גזלה, רציחה, אם לא נשמר מהם האדם רק על פי דת האנושי המסכמת לזה, אין בזה שום ממש כלל. כי דת האנושי לא נמצא תמיד במשקל אחד. ולפעמים מגיעים לאדם סברות וראיות עד שתחייב דעתו באופן אחר. וכאשר איננו הרואות באלה הדורות, שבדעת האנושים מהפכים בתכלית ההפך, שחיוב גדול לגזול מהעשירים את ממונם, להשוות כל הכיסים, וכמה פעמים נדמה להם על אחד שהוא עשיר. והאמת, כל ממונו הוא ממון אחרים שלווה מהם למשא ומתן כמנהג העולם. ובגזלתם לבד שגוזלים מאיתו הם נחשבים להורגים אותו, וכמה פעמים רוצחים והורגים את העשירים בידיים ממש כנודע. ונחזור לדברי רבנו ז"ל הנ"ל, שזאת הייתה מטרתך חז"ל בדבריהם הנ"ל בעקבות משיחה. כי כל זה מחובר ומצורף לראיית הכתוב הנ"ל, לפתח חטאת וכו'. וסיום דברי חז"ל, על מי לנו להישען על שבשמיים, הוא כן ירידת תכלית העלייה. כמובא בדברי רבנו ז"ל מקום אחר. כי גם כל אלה המים הזדונים אשר באלה הימים לא יוכלו לכבות לגמרי נקודת האמונה המושרשת גם עתה ברובם ככולם מנפשות ישראל. כאשר נדבר מזה לקמן ועוד חטא. ואדרבה, על ידי כל אלה המים הזדונים גדול ועצום בכפלי כפליים, רוממות כל נקודה וסערה טובה שנמצא ברובם ככולם. וכאשר יצא אז מפי רבנו ז"ל בזה הלשון, עוד יהיה זמן שמישהיה איש כשר פשוט שיטול ידיו קודם האוכל יחידוש גדול כמו הבעל שם טוב, עד כאן לשונו. ולא בלשון גוזמה והפלגה אמר זאת, כי באמת הוא כן, ורק בזכות אלה הנקודות טובות יצמח בן דוד לגלות האמת לעיני כל. ז. ועוד לאלוק המילין בדבר האמונה. והנני להציע תחילה שלוש הצעות. הצעה ראשונה היא בהכרח האמונה, כי גם חוץ ההכרח שהזכרתי לעיל, כדי לעמוד על ידה בניסיונות שנתנשא האדם בזה העולם, עוד נמצא בהכרח גדול לחיי עד, כי בזאת לבד תתקשר הנשמה במקורה, אשר נחצבה משם, כי זה השער להשם אשר בדורות הראשונים זכו הצדיקים להשפעת הנבואה על ידי האמונה. ומוארנת ז"ל מצא עבור זה רמז נפלא באותיות תיבות הכתוב, בראשי תיבות הכתוב, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים, אותיות אמונה. הצעה שנייה היא המבואר בצפ... בצירופי דברי רבנו ז"ל, שאמונה בלב האדם מצד ההולדה ומצד המעשים. כי הנולד בקדושה כראוי וגם את מעשיו לא קלקל, נאמן לבבו באמונה שלמה בהשם ובעבדיו האמיתיים. עד שגם אם מדברים לפניו כל מיני כפירות ומבוכות, אין הנכנסים כלל בלבבו ממש, כמו שמדברים לפני הסריס מתאוות משגל. ח. הצעה שלישית היא מה שנראה מצירופי דברי רבנו ז"ל, שהשני ההפכים הנמצאים בידיעה והבחירה, נחשבים ועומדים אלה השני ההפכים גם בדברי הנשמה והבחירה. כי אף על פי שגם צד הנשמה והידיעה אמת ויציב, אבל בזה העולם יש לנו לסלק את דעתנו ולבבינו מלבוא כלל בדבר הנשמה והידיעה. ואין לנו לשום מלבנו רק צד הבחירה. כי באמת האמיתי נמצא יכולת בכל אדם להתקנא בצדיקים האמיתיים, ולבחור בטוב, ולסור מרע עד גם כן לתכלית מדרגה עליונה. ומחמת זה מגיע עונש לחוטאים. וכבר הבאתי בכלל השתים עשרה, שבהקדמת ספרי באור הליקוטים, שמבואה מדברי הבנו מוארנד ז"ל, שנמצאים הרבה דברים הנראים לדעתנו אנושה כשני הפכים בנושא אחד, ולהיעדר גבול חוכמת ודעת הבורא יתברך, לבלתי הפכים יחשבו. ומכל זה נבוא בדבר אמונה נעל, כי פעם אחת אמר מוארנד ז"ל בזה הלשון, אני מאמין בכל אדם מישראל, ואם איני שומע מפיו דברים רעים, בוודאי אני מאמין, רק אפילו אם אני שומע באוזני דברים רעים יוצאים מפיו, אני מאמין שלא נמצאים בלבבו ככל אשר הם יוצאים מפיו. עד כאן לשונו. ויש לזה עוד שיחות נחוצות אשר הוצאתי מדבריו. כאילו להשרשת נקודת האמונה בלב נפשות ישראל, לא היו עומדים רובם ככולם בניסיונות רדיפתם מהאומות, ובניסיונות יציאת נפשם ממש, שנתנסו מאז היו לגוי. ושקר וכזב בפי כל הבודים מלבבם פירושים על זה. אבל האמת היא שגם כל ההשרשה ובהלם נפלא הוא מכל שכן וכל שכן באלה הדורות, אשר גבו יותר ההלם וההסתרה. עד שהם בעצמם אין המבינים ואין המדעים כלל מה שנמצא בהם. וכמבואר בשיחות רבנו זה עד שאחר הסיפורים מעשיות, שהרשעים הם מלאי חרטות, וכוונתו על רשעי ישראל, כמבואה מזה בדברי מוהרנד במקום אחר. ושהם בעצמם אינם יודעים מזה. כי גם כל אשר יתגברו ברשעתם, הוא מחמת החרטה שנשרש בהם ונסתר ונעלם בקרבם. וכמשל הנאבקים והנלחמים זה כנגד זה, שכשאחד רואה שחברו מתגבר יותר, כמו כן ממש, כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב להתעורר, אז זהו מתגבר יותר האין שם. וגם לפי זה אין מקום כלל לשאלת הנבוכים ותמיהתם, מהיכן יזכו לאמונה אפילו אם ירצו. ויש מהם שנבוך הוא כל כך עד שנדמה להם גם על זולתם וכו'. ואין להעריך בדבריהם המוטעים והמוטעים, כי אם האמת ובתכלית ההפך. בכל הנשמות הנמצאות בזרע יעקב וחוט המשולש, באברהם ויצחק שיצא מהם, יוצאים ונמשכים משלושת השמות הנמצאות בהכתוב שמע ישראל, השם אלוקינו וכו'. אברהם, יצחק, יעקב, העומדים בסוד השלושה רגליים שבכיסא כבודו יטבח. כמבואר כל זה מצירופי דברי הבנו ז"ל, שמחמת זה אין שום אופן כלל שלא ינמצא בהם איזו נקודה מאמונה אמיתית. ובזאת הנקודה יש ביכולתם לבוא להשלמת האמונה באופן שתתגלה בלבבם. ויש להעריך בזה קצת. והנה אני לכתוב מזה לקמן. כי אגב אורך אמרתי להפסיק את העניין, ולהציע לפני המעיין הסגנון השני הנמצא בליקוד א' אודות החרטות הנמצאות ברשעים. שזה בעצמו שהם מתגברים וכולי כנ"ל. כי בליקוט א' סימן רע"ד מעריך יותר בדבר ההתגברות, שהרשעים מתגברים ברשעתם, ושיש מהם שעובדים וגאים כל ימיהם כדי לעקר את עצמם מהשם מתברך ומתורתו לגמרי. כי הנקודה הקדושה של קדושת ישראל שיש עדיין בתוכם, היא מבלבלת אותם ומביאה בהם ירועי תשובה ויראה מאימת הדין. ומחמד זה אין להם תענוג מהעבירות והתאוות שלהם. ושעל כן הם מתאווים ויגעים שיגיעו לכפירה גמורה בדעתם חס ושלום באופן שלא יהיה להם עוד צד ספק לנטות אל האמת. אבל צריכין אז יגיעה הגדולה מאוד מאוד כמה וכמה שנים, נחמנא ליצלן. כי היהדות שבהם אינה מנחת אותם ומבלבלת אותם תמיד. גם מבואר שם שיש בהם שכשמגיעים ובאים למה שהתאוו דהיינו לכפירה גמורה חס ושלום בלי שום נטייה אל האמת אזי תכף ומיד מתים ויוצאים מן העולם. ויש לבאר שזה מחמת שכל עצם נשמת ישראל נמשכת מנשמת האבות שבעצם האמונה כאשר כתוב מזה לקמן. ובעקירת האמונה מהאדם נעקר מלטו ממילא גם הנשמה. כי נפשות ישראל אפילו אם נופלים לעבודה זרה ממש, נקראים על כל פנים בשם פושרי ישראל. אף על פי שחטאה ישראל הוא כנודע מדברי חז"ל. <t> <coughs> ועתה נחזור לעניין הראשון אשר כתבנו ברוממות נפשות ישראל. ולהקדים תחילה את המכוון היוצא מהכלל הרביעי שבהקדמת ספרי, בירור הליקוטים, ומהדוגמאות אשר הבאתי מהכתובים שבפרשת ואהבת וכולי אשר משם, על השני ייחודים, שמה ישראל וברוך שם, שבהודעתם את האמונה נמצאים הם עצמם בעיקר אמונה. מכל שכן וכל שכן, השלושה שמות הנ"ל נזכרות בהכתוב שמע ישראל. בנפש אברהם אבינו שנמשך משם עומד בראש המאמינים במציאות הבוראי דבח. ונתקיים בו הפסוק הנ"ל יפתחו השמיים ואראה וכו'. אבל מחמת שלא הייתה עדיין עולדו בקדושה, נתעלה עליו בנו יצחק אבינו שנולד בקדושה מאברהם ושרה. כי ברוב אמונתו בהתמלאות כל הארץ נקבוד המלך העליון יתברך נתיירא ונפחד מפחדו ויראתו, עד שעמד במידת ההיראה כנודע. כי האמונה הזאת היא מופלגת יותר מהאמונה סתם שבמוצאותו יתברך הנ"ל. כי בדבר האמונה הזאת שמלוא כל הארץ כבודו, אף על פי שבאמת היה מקום כבודו, נמצאים שאלות ותירוצים לאין תכלית, אשר לא יתגלה רק בעולם הנצחי, כמבואר מזה בדברי אבנו זה על מקום אחר. ואחר כך גבוה מעל גבוה נתעלה גם עליו בנוי יעקב אבינו בכיר שבאבות. חות המשולש כנ"ל, אשר בו נתייחדה האמונה עם האמת, שהיא חוכמה כנודע. וברוב זה הייחוד והשלמת האמונה שזכה, לא נקרא אצלו האמונה רק בשם אמת. אף על פי שלכאורה יש לפרש מדברי רבנו, בסימן זין בליקוד א', שבתחילה יש להקדים את האמת, אבל כפי המבואר עוד מדבריו הקדושים בכמה מקומות, וגם מהדברים שבעל פה, שעל כורך דבריו הקדושים שבסימן זה הנ"ל, אומרים פרשוני. שהאמונה והאמת מקושרים זה לזה, ושבכל זה תבואי תשורי מראש אמנה שזה שייך לכל ראש בהתחלה. רק שבעצם קשריהם זה לזה מוכרח מיד להשתמש גם במידת האמת, שהוא החוכמה כנודע, כדי להינצל ולהישמר מאמונות כוזביות. ויעקב אבינו בעצם השלמתו כנ"ל הייתה מיתתו שלמה, אשר מספר בניו מכוון ממש כמספר התיבות שבשמה הוא ברוך שם. וגם מספר האותיות שבשמותיהם מכוון ממש למספר האותיות שבשמה הוא ברוך שם. וגם על ידם בעצמם נתגלה זה הייחוד, שהם אמרו שמה ישראל וכולי, כמובן בדברי חז"ל מסכת פסחין. ועבור זה התפאר עצמו השם ידבח לפני נפשות ישראל על ידי הנביא בהכתוב, ואנוכי נטעתיך סורק כולו זר האמת. ופרש רש"י שם בכוונת הכתוב על אשר נולדו ויצאו מהאבות. וממילא מובן שהעיקר הוא מה שיצאו מיעקב כנ"ל. ובכוח <coughs> נקודת האמונה שנשרש בלב נפש הישראלי, יש בכוחו לבוא בקיום התורה עד שיזכה על ידי זה בעצמו לשלמות האמונה. כי על ידי זה יסובבו כל התרי"ג מצוות שניתנו מה... מהאור אינסוף יתברך. והזוהר הקדוש קורא אותם בשם תרי"ג איטין. וכמשל הרופא החכם והבקיא בהפלאת הכוחות הנמצאות בחלקי הבריאה ובבואו להחולה מייעץ ומודיע לו את כל הדברים המזיקים שהוא צריך לשמר מהם שלא יקלקלו וימנעו מאיתו את הרפואה וגם מוסיף לייעץ ולהודיע להחולה את הדברים הטובים לרפואתו כן יודיענו האור אין סוף יתברך על ידי עבדיו הנאמנים שכפי הטבעיות הרוחניות אשר הטביע והלביש באמצעות חלקי הבריאה והטבעיות הגשמיות הנמשכות מהם, יש לנו להתיירא מכל חטא ועוון ופשע הגורמים הזקות ומונעים גדולים להנפש מהאמונה והדבקות במקור החיים הנצחיים. ויש מהם שגורמים להנפש כרת וכריתה לגמרי מהאמונה ולהיות נאבד לגמרי חס ושלום. ובתכלית ההפך נמצאים סגולות נפלאות ונעלמות בכל רמ"ח מצוות עשה, אשר על ידם נתרפא האדם ויתעלה על ידם לאמונה והחיים הנצחיים. ומצווה גוררת מצווה, כי כל אשר יזכה האדם יותר להגדיל בלבבו את האמונה, יסור יותר על ידי זה בעצמו מהרע אל הטוב. ועוד יש בזה שיחות נחוצות, ואם יהיה אלוקים עמדי, יבוארו במקום אחר. מד"ף. <coughs> והנה העיקר שבכל המעשים המרחקים מהאדם את המבוכות, ומביאים בלבבו את האמונה, ומה שנרמז בשמיכת הכתוב אחרי לבבכם וכו', כפי דרשת חז"ל, אחרי לבבכם זהו מינות, ואחרי עיניכם זהו ניאוף. כי הקדושה והטהרה מזאת התאווה נקרא בשם תיקון הכללי. ויש בזה רבבות רבבות מדרגות, ומהרחוק תבין לפי זה ברוממות והתעלות יוסף על כל אחיו. כי בירידתו לרוות מצרים והתנסותו שם בתוקף רתיחת הדמים, בתשב באתן קשתו, נתעלה גם באורחניות למדרגת פי שניים ברוח אביו בעצמו. כמובן מזה מקום אחר. כי בית יעקב אש הוא בית יוסף להבה, ומהולדתו השנייה אשר קרא בשם אפרים, נשתלשל גם משיח בן יוסף כנודע. וגם משה ודוד נתאחדו איתו בהסתלקותם ברעב אדרעבים, ובאחדותם יחדיו עומדים עם בנו אפרים ברגל רביעים מהכיסא. שהוא תיבה רביעית והמצורפת לשלושה שמות הנ"ל. יא יא 1. גם מבואר מצירופי דברי המוארנת המיוסדים גם בדברי האריזל בפרי עץ חיים, שהשני שמות יעקב יוסף עולים יג פעמים הוויה. כי יעקב עולה שבעה פעמים הוויה המכוונים לשבעה לילות חנוכה, ובליל שמיני כאשר יאיר מספר שם הוויה שבשם יוסף, אף על פי שבצירוף שמו נמשכים המספרים עד יג כנ"ל. מוכרח לעמוד ב"אי אפשר להדליק יותר", כי הוא הלהבה בפני החמה של העתיד. ובשם יוסף מוסיף והולך להאיר מעצמו מיום ליום. ונוסח אריז על הנרות להדליק נר חנוכה, שבזה סובב גם כן על הנחל הנובע, ומוסיף לשפוך מימי הדעת והחוכמה מיום ליום כנ"ל, הנמשכים ויוצאים ממקור החוכמה שלמעלה. של וברוב רוממותו נעלם ונסתר הוא גם מדעת אחיו הקדושים והצדיקים בהסתרה ועלמה כנ"ל, עד שבתכלית ההפך אמרו איש אל אחיו לכו ונהרגהו. אין מקרא יוצא מידי פשוטו. ובאמת הוא השליט והראש לכל נשמות ישראל אשר ברוחניות, ובאלם נפלא יוצאים ונמשכים מאיתו כל הדורות. כמובן מדברי רבנו ז"ל על אודות הכתוב קורא הדורות מראש. ובהמשכתם מאיתו, אין ביכולת הרע לבלוע אותם בשום אופן בעולם כלל. וכל אשר יעמדו זה לעומת זה, כל השבעה מדרגות הרעות, לבלוע לנפשות ישראל, עד שלא יוודא כי באו אל קרבנם, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כן, בתכלית ההפך יותר יקיאו אותם עד שיוסיפו להקיא גם עצמות חיותם. כמובן מזה במקום אחר מדברי מוארנת על אודות תשלומי כפל וארבעה וחמישה תחת השור. וכאשר הוא בעצמו נתעלה ויצא בראש השנה מאו לחושך. כי בכוחו, כן בכוחו, כי עז וגבורתו, כי קשתה. מים רבים לא יוכלו לכבות את עבירת לב נשות ישראל, הנמשכין מאיתו עד אין קץ, בדי לחכימה ברמיזה. ובדבר י"ג פעמים מספר רביע שכתבתי לעיל מדברי מוהרנ"ט שבשם הריזל נדבר לקמן בפירוש הדבר אשר הוצאתי בביאורי את המאמר ראיתי מנורת זהב שבליקוטי א' סימן ח' י"ב כבר הודיענו רבנו ז"ל שגם המצוות שיש עליהם טעמים גשמיים יש להאמין שהעיקר הוא טעמים הרוחניים לאין סוף שנמצא בה כי אורייתא וקודשא בריחו כול אחד וכבר הזכרתי מזה לעניין אשר כתבתי באות ב' וכן במצוות תלמוד תורה העולה על כל המצוות, כמבואר מזה גם בספר המידות. וזה הלשון, הרגל הלימוד עולה על קיום כל המצוות. אף על פי שבפשיטות כל טעם הנגלה ולמען דעת איך להתנהג בכל דבר, את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה וכו', אבל גם בזה כל עיקר המצווה הוא בלשון סגולה להצלחת הנפש, כפי טעמים הרוחניים אשר בה. בהן בספר עמידות בזה הלשון, כל ידיעה במשפטי התורה וכו', הידיעה הזאת בעצמה היא הצלחת הנפש. וכן מבואר מדברי חז"ל מסכת זבחים, לעניין הלימוד שבהלכות קודשים שואילכת למשיחה, אבל דרוש וקבל זכר. והנה כאשר יצא מפי רבנו כמה דברים נוראים בהכרח לימוד ספרו, כי גם יום התגלות הסתרי תורה שבזוהר הקדוש תהיה בזה לבד סגולה הצלחת הנפש, כמבואר בזה מדברי הארי גם לעניין הלימוד בכל חוכמת הקבלה שנתגלה על ידו. רק שלא כל אחד ראוי לזה הלימוד שבקבלת הריזל מלשונות ההגשמה אשר בה. אולי הבלתי ראוי מגיע קלקול חס שלום, כמובן מזה בספר חיי מוהר"ן. אבל לראויים לזה מאוד מאוד מוכרחים דבריו והסוגותיו הקדושים. ורבנו ז"ל קרא פעם אחת לספר עץ החיים בשם ספר מוסר, ואמר בזה הלשון, איזה ספר מוסר יקר והפליג מאוד בעיקר מעלתו. ועתה, כפי המובן, מרוממות רבנו ז"ל, יש גם מזה בעצמו להבין מהרחוק, מרוממות לימוד תורתו והצלחת הנפש שזוכים על ידי כל דיבור ודיבור שבה. ואגב, אורך אינני להזכיר מה שמובא מזה קצת בשיחות שאחר סיפורי מעשיות. גם בליקודי הלכות מובא מזה. שרבנו ז"ל הפליג מאוד לפני מוהרנת, בעוצם כוח התורה להוציא את האדם מכל מיני תינופת, ואמר לו בזה הלשון, וכי אתה יודע הכוח של התורה? ומאמר רבנו ז"ל שמובא בחיי מוהר"ן סימן ש"ב, אני נח על המתאר וכו'. מבואר גם כן מדברי המוהרנ"ת שסובב העיקר על דברי תורתו הקדושה. ובספר המידות בעוד צדקה, מבואר מעלת יקר הלימוד, כי התורה והמעשר והשבת נותנים חיים גשמיים גם כן. ועוד הנני לספר אשר ראיתי בבית אבי איש זקן, אשר בימי נעוריו התחיל לנסוע לרבנו עם דודו. שהיה מאנשי רבנו ז"ל, ודודו שיבח אותו קצת לפני רבנו ז"ל שהוא בא אוריין. והתחיל רבנו לעוררו על התמדת הלימוד, ואמר לו בזה הלשון, שהשפתיים לא יעמדו, כי עדיין היה סמוך על שולחן חותנו. גם אמר לו רבנו ז"ל בזה הלשון, התורה תחיה אותך, התורה תחזק אותך. ועוד כמה שבחים חשב אז, ובסוף הרים את קולו ואמר לו בזה הלשון, התורה מעשירה. גם מבואר מדברי הבנו זה על עניין הצדיקים מחידי הדורות, שקודם ירידת הצדיקים לזה העולם, יש ביכולת להיות איש כשר ועובד את השם, גם זולת זה הצדיק ותורתו. ומשבאה לזה העולם, אין ביכולת כלל לזכות זולתו וזולת תורתו למה שצריך לזכות. וכפי הנראה מדבריו הקדושים, שזה נמשך מדרכי השם מטבח בהנהגת העולם זה לעומת זה. ובירידת הצדיק הרופא נפשות לזה העולם, ברפואות ותחבושות יקרות ונפלאות שלא נתגלו עדיין מעולם. נתחדשים כנגד זה מחלות ומחרובים חדשים שלא היו עדיין בעולם, ושאין ביכולת לעמוד כלל נגדם אם לא בסגולות ורפואות הצדיק שנתחדשו וירדו כנגדם באלה העיתים. והבלתי מתרפא בהם אבדה תקוותו חס ושלום. ולפי כל זה תבין ותתבונן ברוב ועוצם חיוב והכרח הלימוד בתורה שבנסתר. שזכינו לקבל על ידי רבנו ז"ל, כי הן המה התבלין המוכרחים ליצר הרע שבעת הזאת, שעל זה אמרו חז"ל, בעט יצר רע, בעטי לו לא תורת תבלי. והעיקר הוא לימוד העיון שבה, כמבואר מדבריו הקדושים בלקוטא סימן קא, שזהו הלימוד המסוגל להינצל על ידו מהתאוות והמידות הרעות. ובספר המידות בועות סוד, מבואר שבעיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות ולרפות חולת חזק. שגם מזה מובן גודל ועוצם מעלת זה הלימוד. וכאשר נקראים בשם סודות התורה כל דברי רבי שמעון בר יוחאי באזור הקדוש והתיקונים שנפתחו ויצאו מכוח החוכמה דעתי כסתימה, כן גם כל דברי הנחל נובע משם על ידי רבנו ז"ל, שמחמת זה מבואר מדבריו הקדושים, שגם הקובע על עצמו בכל יום שיעור הלימוד בספריו הקדושים, לא יסתפק את עצמו בשיעור הלימוד הפשוט. אבל יחלק את העתים ויוסיף לקבוע לעצמו שיעור לימוד העיון בספריו הקדושים. ג. והנה בימי נעוריי חלפו ועברו אצלי כמה שנים, שנפלאתי קצת בפירוש מילת העיון שהזכיר רבנו ז. לעניין הלימוד שבספריו הקדושים. כי לכאורה אין יכולת כלל שיוכפל זה הלימוד לפשוט ועיון. כי בתורה שבניגלה, תלמוד בבלי וירושלמי, גם אם נמצא בהם לימוד אחד פשוט, להבין על כל פנים, בפשיטות מאמר הגמרא, כי בלי זה לא נקרא בשם לימוד כלל, נמצא בכל זה לימוד העיון, אשר הלומדים בהם ישימו עיניהם לעיין ולהעמיק יותר בפלפולים שונים, ולא בדרש, כי הדרש הוא עניין אחר כנודע. אבל בלימוד כזה, לכאורה לא נמצא כלל יותר מפירוש הפשוט. עד שבאמת נמצאים גדולים מאנשי שלומנו, ומהם רבי יחיאל מנדל בהקדמת המפתחות, המפרשים מחמת זה כוונות המאמר הנ"ל פירוש הדרש. אבל בהמשך הזמן מידי שוקדי על, דלתי ספר, על ספרי מוענת, אשר עליו שמח רבנו זה על את ידיו למלא אותו ברוח אלוקים לקום לדרוש בדבריו הקדושים. עד שגם כל דרשותיו כנים ואמיתיים, ובלי שום תערובות חס ושלום מבלבול המדמה. בתכלית ההפך שהזכיר מזה רבנו זל בליקוד א' סימן וד' ה' שם. ראו ראיתי שבאמצעות הדרש חתר ומצא מסילות נפלאות בלימוד תורת רבנו זל גם בפשיטות. ולהוספות הם נחשבים על הרמז והדרש שידרוש בהם בעושר דברי רבנו זל ממקומות אחרים בתורה שבכתב או בעל פה, או ממאמרים אחרים שבספרי רבנו זל בעצמו, שגם זה נקרא בשם דרש ועושר ממקום אחר. כי עוד בהוספה ותוספות על כל זה מצא פירושים נחמדים בקצת מאמרי רבנו ז"ל, שבכל מאמר ומאמר יפרש מיניהו ב, כפי הלשון הראשון והעיקרי, לכל הכללים אשר כתבתי בהקדמת ספרי באור הליקוטים. שכן דרך רבנו ז"ל יפרש בכל מאמר ומאמר מיניהו ב, תחילתו מסופו וסופו מתחילתו, ובאופן שאין נראה כלל רק למי שחוטא ומעמיק בהם. וכאשר ירמוז מוארנת זה הכלל בהקדמותיו אשר כתב לליקוטה הראשון וליקוטה טיניאנה. ועיין שמה שכתב שכפי עוצם העומק היה צריך לכתוב בכל דיבור ודיבור ודוק או בהבן היטב. גם אגב אורך הראור ראיתי, שלפי זה מפורש שיחת רבנו ז"ל, שאחר סיפורי מעשיות סימן קצ"ח. שאין מי שיבין את תורתו, רק מי שיכול לאומרה פנים ואחור, עד כאן לשונו. כי כשחוזר הקורא לאחוריו מסוף המאמר לתחילתו, מבין יותר כוונת רבנו ז"ל, ושגם לפי זה מבואר מה שכתב מוענת בסוף הקדמתו לספר לקוויתי הלכות, כרך הראשון והאחרון, שהוא כן ביאור על ספר רבנו ז"ל. ולכאורה יש להתפלא על זה, כי הלא מהדרש לבד אשר ידרוש בהם, אין ראייה כל כך על יתרון דברי הבנו ז"ל ורוממותם. גם בואה לכל בקי בספרי הדרשות שאין מזה ראייה כל כך. אבל כפי הדלעותיו את החספא, אשר הדלה לנו בספריו הקדושים למצוא את הכלל הראשון הנ"ל, וגם שאר הכללים אשר כתבתי בהקדמת ספר ביאורי הנ"ל, נחשבים ספריו הקדושים לביאור פירוש ממש לדיקותיו הקדושים. בהדברה בעת נגד מלכים ולא אבוש. ונתעוררתי מכל זה להציג בזה הספר כמה מאמרים מהליקוטי מוהר"ן עם הביאורים, כפי המסילה והכלל הנ"ל, ולהרכיבם ולבוללם עם אלה השיחות והסיפורים. ובראשונה הנני להציג פה קצת מהדורה בתרה, לביאור המאמר שבסימן ח' שבליקוטי א' על הכתוב, ראיתי והנה מנורת זהב, כי מחמת שלא כתבתי אותה כעין כתיבתי לביאור המאמרים שאחרי זה. בתחילה ישר וכסדר ואחר כך שלא כסדר, אין שם. וגם קיצרתי בה יותר מדי, קשה וכבד מאוד להתבונן בה. ועתה הנני לחוטבה שלא בקצרה כל כך, וגם לצרף לה קצת ראשי פרקים מגוף המאמר שבליקוטי מוהר"ן, כדי להקל על הקורא. ובכל מקום שדילגתי, כתבתי שלוש נקודות כזה, לסימן ואות שדילגתי שם.